Havarilərin işləri 16-cı fəsil Paul Derbe və Listraya gəldi. Listrada Timotey adlı bir İsa şagirdi var idi. Onun anası imanlı bir yahudi, atası isə Yunan idi. Listra və Qonyadakı imanlı bacıqardaşlar onun barəsində xoş sözlər deyirdi. Timoteyi özü inana aparmaq istəyən Paul bu şəhərlərdəki yahudilərə görə onu sünnət etdi. Çünki hamı onun atasının Yunan olduğunu bilirdi. Onlar şəhər bə şəhər gəzip dolaşır, Yerüsəlimdəki həvarilərlə aqsaqqalların qərarı aldığı qaydaları imanlılara deyir və göstərirdi ki, bunlara rəayət etsinlər. Beləliklə, cəmiyyətlər imanda yüclənir və sayı gün gün artırdı. Müqəddəs ruh onlara imkan vermədi ki, Asiya vilayətində kəlamı yaysınlar. Ona görə də onlar Frigiya və Galatiya ərazisini keçib getdilər. Misiyyə sərhədinə gələrkən Bitiniyə getməyə çalışdılar. Amma İsa'nın ruhu onlara izin vermədi. Ona görə Misiya’dan keçib Truasa getdilər. O gecə Paul bir görüntü yördü. Makedonya’lı bir nəfər onun qarşısında durub yalvarırdı. Makedoniaya gəl və bizə kövək elə. Paol bu görüntünü görəndən sonra Makedoniya getmək üçün dərhal bir yol axtardıq. Bundan nəticə çıxardıq ki, Allah bizi orada müjdə yaymaq üçün çağırır. Troastan yelkən açıb birbaşa Samotraki adasına, də ertəsi gün isə Miyapolisə gəldik. Oradan Filipiyə keçdik. Bura Makedoniya bölgəsində əhəmiyyətli bir şəhərdir. Əhalisi əsasən Romallardır. Bu şəhərdə bir neçə gün qaldıq. Şənbə günü şəhər dərvazasından çıxıb çay kənarına getdik. Elə bildik ki, yəhudilər adətən oraya dua etmək üçün yığılır. Oturduq, oraya yığılan qadınlarla söhbət etməyə başladıq. Bizə qulaq asanlar arasında Teatira şəhərindən tünd qırmızı parça satan, Allaha mömin olan Lidya adlı bir qadın var idi. Paulun sözlərinə qulaq asmaq üçün Rəbb ona açıq ürək vermişdi. Lidya ev əhli ilə bərabər vəftiz olunduqdan sonra bizi evinə dəvət edib, dedi. Əgər siz məni rəbbə sadiq bir insan kimi qəbul edirsinizsə, gəlin, mənim evimdə qalın. O bizi buna razı etdi. Bir gün biz dua yerinə gedərkən falçılıq ruhuna tutulan bir qaravaş qarşımıza çıxdı. Bu qız baxıcılıq edərək öz ağalarına nə qədər qazanç gətirmişdi. O, Paulun və bizim ardımızca düşərək, qışqıra-qışqıra deyirdi. Bu adamlar Allah taalanın qullarıdır. Sizə xilas yolunu bildirirlər. Bunu gün bə gün təkrar etdi. Bu, Paulu çox bezdirdi. Nəhayət o, çevirlib ruha dedi. İsa Məsihin adı ilə səni əmr eləyirəm. Bu, qızdan çıx! Ruh dərhal qızdan çıxdı. Qızın ağaları görəndə ki, bu qazancdan ümidləri kəsildi, Paul və silas tutub bazar meydanına rəhbərlərin qarşısına gətirirlər. Onları hakimlərin qarşısında çıxararaq dedilər: "Bu adamlar Yahudidir. Şəhərimizə qarışıqlıq salıblar. Biz romallara qəbulu və icrası qadağan olan adətləri yayırlar." Xalq da Paul və silas əleyhinə çıxdı. Hakimlər əmir verdilər ki, onların əyinlərindəki paltarlarını soyundurub dəyənəklə döyüşünlər. Onlara çox sərbə vurdular və sonra zindana atdılar. Zindanın baş mühafizəçinə əmr etdilər ki, onları möhkəm nəzarət altında saxlasınlar. Bu əmri alan baş mühafizəçi onları zindanın xüsusi otağına aparıb, ayaqlarını kümbəyə saldı. Gecə yarısına yaxın, Paul-la sila dua edir və Allaha ilahilər oxuyurdular. Digər məhbuslar da onlara qulaq asırdılar. Birdən elə güclü zəlzələ oldu ki, zindanın təməli belə yerindən oynadı. Bir andaca bütün qaflar açıldı, hamının zəncirləri töküldü. Baş mühafizəçi oyanıb zindanın qaflarını açıq görəndə qılıncını çəkib canına qəst etmək istədi. Elə bildi ki, məhbuslar qaçıb, amma Paul bəhdən qışqırıb dedi. Canına qıyma, hamımız buradayıq! Baş mühafizəçi işıq gətirdib içəri qaşdı. Titriyə-titriyə Paul və Silanın qarşısında yerə düşdü. Onları bayrə çıxararaq soruşdu. Ağalar, xilas olmaq üçün nə etməliyəm? Onlar dedilər. Rəb-i i̇sa iman et. Sən də ev əhlində xilas olarsız. Sonra həm ona, həm də onun ev əhlində Rəbbin kəlamını bildirdilər. Gecənin bu vədəsində baş mühafizəçi Onların yaralarını yudu. Sonra həm özü, həm də ev əhli dərhal vəstiz oldu. Paulundan silanı evinə aparıb, onlar üçün süfrə açdı. Allaha iman etdiklərinə görə, o və bütün ev əhli şad oldular. Səhər açılanda hakimlər, yasovullar göndərib dedilər, bu adamları azad et. Baş mühafizəçi bu sözləri Paula çatdırdı. Hakimlər xəbər göndərdi ki, siz azad ediləsiz. İndi çıxın, arxayın gedin. Amma Paul yasavullara belə dedi. Roma vətəndaşı ola ola bizi məhkəməsiz hamının qarşısında döyüb zindana attılar. İndi bizi gizli-gizli qovmaq istəyirlər. Belə şey ola bilməz. Özləri gəlsin, bizi burdan çıxarsın. Yasavullar bu sözləri hakimlərə çatdırdılar. Hakimlər Paul-la Silanın Roma vətəndaşı olduğunu eşidəndə qorxdular və gəlib onlardan üzr istədilər. Sonra onları bayra çıxarıb xaiş etdilər ki, şəhərdən çıxıb getsinlər. paul Sila zindandan çıxandan sonra Lidyanın evinə getdilər. İmanlı bacı qardaşlarla görüşüb, onları ruhlandırandan sonra yola düşüb getdilər.